Поки він писав листа, йому і на думку не спадало відправити його. Але, прочитавши рядки, надруковані на машинці, він серйозно замислився. Затія з листом здавалася такою безневинною, коли ми знову побачимося. Але водночас це був безглуздий обман. Дасенбері, звісно, і думати забув про Едіт». Інакше він не став би чекати шість днів. Раз Дасенбері не продовжив стосунків із нею, отже Дон лише продовжить її перебування у світі мрій і нездійснених надій. Подивившись на підпис «П», Дон зрозумів, що зараз він хоче лише одного – отримати листа від Едіт, одного щасливого листа з позитивною відповіддю. Тому він додрукував на машинці «ПС, напиши мені, будь ласка, на адресу компанії «Дірсент і Гол, Ченінбілдінг, Нью-Йорк». Якщо Едіт відповість, листа він отримає. А якщо за кілька днів листа не буде, отже, Дасенбері відповів їй сам. Якщо ж Едіт напише, тоді йому слід вигадати щось таке, щоб перепинити стосунки, якому безболісніше для неї, для її самолюбства. Відправивши листа, Тон відчув себе вільніше і заспокоївся. Спав він добре і прокинувся з упевненістю, що лист від Розалінди чекає на нього внизу. Коли ж він побачив, що листа у скринці немає, перенаймні листа від Розалінди? Там лежав лише рахунок за телефонну розмову. Його охопило розчарування і таке дратівливе роздратування, якого він не відчував раніше. Тепер уже нічим не можна було пояснити відсутність листа. Відповідь зі скрентона перейшла наступного ранку на службову адресу. Дон одразу ж побачив його на столі у секретарки і взяв конверт. Секретарка так була зайнята розмовою по телефону, що ні про що не спитала. Вона навіть не глянула на нього. «Любий мій», – писала Едіт, – «Дон не в змозі витримати цього потоку сентиментальних виливів. Склав листа, перш ніж хто-небудь у відділі помітив, що він його читає». Лист викликав у нього змішані почуття. Він переконував себе, що зовсім не розраховував на відповідь, але водночас розумів, що це неправда. Вона пропонувала поїхати кудись разом наступними вхідними. Очевидно, Дансбері був вільний як вітер і просила його призначити час і місце зустрічі. Він думав про неї, сидячи за своїм робочим столом. Думав про пристрасну, схвильовану незнайомку, якої він не знав і яка повністю залежала від одного його слова. Яка безглуздість, а від Розалінди він не міг дочекатися навіть листа. «Господи!» – прошепотів він, підводячись із-за столу пішов з роботи, не сказавши нікому ні слова. Раптом йому в голову прийшла жахлива думка. Думка про те, що весь цей час Розалінда обмірковувала, як повідомити йому, що вона його не кохає і ніколи не зможе покохати. Ця думка переслідувала його. Тепер замість її щасливого, здивованого, та вдоволеного обличчя він бачив, як вона хмуриться, виконуючи неприємний обов'язок, і складаючи листа, який поклав би край усьому. Він уявляв, як вона добирає слова, щоб зробити це якомога м'якше. Ця думка настільки засмутила його, що він уже нічого не міг робити того вечора. Що більше він думав про це... Той ймовірнішим йому здавалося, що вона збирається порвати з ним. Йому уявлялося, як поступово вона дійшла до цього рішення. По-перше, посумувавши трохи, вона зайнялася роботою, стала зустрічатися з друзями в Парижі і, мабуть, зрозуміла, що може обійтися і без нього. По-друге... Їй могло зупинити те, що він був в Америці, а вона в Європі. Так уже склалися обставини. Але, звісно, найголовніше – вона зрозуміла, що не кохає його. Напевно, так воно і було. Бо людина просто не може так довго зневажати того, кого кохає, і не відповідати на його листи. Він різко підвівся. І з озлобленням подивився на годинник, ніби на ворога. Восьма, сімнадцять вечора, 15 вересня. Який нестепний тягар для його напружених нервів, стиснутих кулаків. 25 днів і не злічити, скільки хвилин минуло відтоді, як він відправив першого листа. Його думки вислизнули з-під тягаря часу і сконцентрувалися на дівчині зі Скрентона. Він розумів, що мусить їй відповісти. Він знову перечитав її листа, цього разу уважніше, сумно затримуючись на тій чи іншій фразі, наче його глибоко зворушило їй безнадійне і тужливе кохання, майже так само, як його власне – він відчував, що потрібно призначити їй місце і час зустрічі. Сповнена бажані надій, полонянка власного кохання. Вона була немов пташка, готова вирватися на волю. Він швидко підійшов до телефону і продиктував телеграму. «Чекай на мене, центральний вокзал з боку Ленсінгтон-Авеню, п'ятниця шоста вечора. Цілую». П'ятниця буде післязавтра. У четвер листа від Розалінди так і не надійшло. Розалінда так і не написала. Тепер йому вже не вистачало ані мужності, ані сил, щоб думати про неї. Він відчув лише кохання, безмежне, міцне, як скеля. Прокинувшись у п'ятницю рано вранці, він одразу ж подумав про дівчину зі Скрентона. Ранці вона, напевно, встала і почала збирати сумку, а якщо вона сьогодні працювала, то весь день провела у спогадах про Дасенбері. Спустившись униз, він побачив у поштовій скринці авіаконверт із червоно-блакитною облямівкою. Потрясіння, яке він відчув при цьому – Завдало йому майже фізичного болю Відчинивши скриньку, він витяг довгий конверт із тонкого паперу Пальці тремтіли, і він упустив ключі У листі було близько 15 рядків, надрукованих на машинці Доне, пробач, будь ласка, що так довго не відповідала на твого листа Весь час заважали якісь справи Лише зараз усе залагодила і сьогодні вийшла на роботу. Спочатку ми затрималися у Римі, бо дуже важко знайти тут квартиру. То були страйки електриків, то ще щось. Ти просто чарівний, Доне. Я це знаю і ніколи тебе не забуду. Я ніколи не забуду днів, які ми разом провели. Але, Любий... Я не уявляю собі, як я могла б зараз так різко змінити своє життя, вийшовши за когось заміж. Я навряд чи зможу приїхати на Різдво до Штатів. Тут занадто багато справ. І не бачу причини, чому ти маєш кинути все у Нью-Йорку. Можливо, до Різдва або навіть до того часу, коли ти отримаєш цей лист, твої почуття зміняться». «Ти ж напишеш мені ще? Ти не засмутишся через це? І коли-небудь ми знову побачимося, я вірю. Можливо, це буде так само несподівано і чудово, як у Жуан-Лепен Розалінда. Засунувши листа до кишені, він вибіг на вулицю. Відчуття безмірних страждань охопило його». Думки волали про тиху смерть, вони були хаотичні, немов безладні накази, які генерали в паніці віддають своїй розгромленій армії, щоб врятувати її від остаточної поразки, щоб не здаватися, щоб не загинути. Одне було йому зрозуміло, він її злякав. Його дурне, нестримне освічення, безліч планів, напевно, налаштували її проти. Навіть половини того, що він написав, було б достатньо, щоб вона зрозуміла, як він її кохає. Але йому цього було мало. Він написав «Люба, я тебе обожнюю. Ти зможеш приїхати до Нью-Йорка на Різдво? Якщо ні, я прилечу в Париж». «Я хочу дружитися з тобою. Якщо ти віддаєш перевагу життю в Європі, тоді я приїду туди. Мені нічого не варто». «Ну і бовдурже він». Він уже почав думати, як виправити помилку, складаючи в думках легкого ніжного листа, щоб дати їй можливість відчути себе вільнішою». І напише його сьогодні ж увечері і постарається зробити це у легкій, витонченій формі. Того ж дня Дон пішов з офісу досить рано і вже на початку шостої був удома. Годиник нагадав йому, що дівчина зі Скрентона приїде на центральний вокзал о шостій. Треба піти туди і побачити її, подумав він хоча і не знав, навіщо. Звісно ж, він не заговорить із нею. Та він може і не пізнати її, навіть якщо побачить у натопі. І все ж не стільки сама дівчина, скільки центральний вокзал притягував його, мов магніт. Він вирішив переодягнутися. Одягнув свій вихідний костюм і, оглянувши свої краватки, вибрав соліднішу. Синього кольору. Він відчував себе слабким та розбитим. Йому здавалося, ніби він сам випаровується разом із холодним потом, що виступав у нього на лобі. Він пішов пішки у напрямку до 42-ї вулиці у центрі міста. Біля входу на вокзал з боку Ленсінгтон-авеню стояли три молоді жінки – одна з яких могла б бути Едіт Вевітком. Він безуспішно шукав очима ініціали на їхніх речах. Ось до однієї з дівчат підійшов чоловік, на якого вона чекала. Раптом Дон зрозумів, що Едіт – це та білявка у чорному пальті і береті зі шпилькою. Так, її широко розкриті очі були сповнені тривожного очікування – вона чекала людину, яку кохала, і у відповідній любові, якої не була впевнена. На вигляд їй було близько 22. Вона була явно незаміжня. Вона вся світилася надією, юна і нетерпляча. У руках у неї була невеличка валізка, якраз для вікенду. Кілька хвилин він крутився навколо неї. Але вона навіть не глянула на нього. Вона стояла за великими дверима праворуч, час від часу витягуючись навшпиньки, щоб розгладіти щось над метушливим натовпом. Світло від дверей падало на її круглу рожеву щоку, блискуче волосся, нетерплячий погляд тривожних очей. Була вже шоста тридцять п'ять. «Звісно, може бути це і не вона», – подумав Дон. Раптом йому все це набридло, він відчув легкі докори сумління і вирішив піти на третю авеню прикусити, або принаймні випити чашечку кави. Він зайшов у кав'ярню, купив газету і розгорнув її, щоб чимось себе зайняти в очікуванні офіціантки. Але коли офіціантка підійшла до нього – він зрозумів, що йому нічого не хочеться, і, пробурмотівши вибачення, вийшов із кав'ярні. Він вирішив повернутися і подивитися, чи чекає ще дівчина, з якою він зіграв кепський жарт. Він сподівався, що вона вже пішла. Якщо ж вона була все ще там, він мусив сказати їй, що це був лише безглуздий розіграш. Вона була ще там. Коли він побачив її, вона зі своєю валізкою прямувала до довідкового бюро. Він бачив, як вона, обійшовши будку довідкового бюро, знову повернулася до дверей і стала на колишнє місце. Потім вона перейшла на протилежний бік, вирішивши, мабуть, що там більше пощастить». Болісне очікування і марна надія спотворили гарну лінію її розльоту брів. Але в супереч усьому вона ще сподівається, подумав він, і ця проста думка здалася йому наймудрішою істиною, яка коли-небудь йому відкривалася. Він пройшов повз дівчину, і цього разу вона подивилася на нього». Але одразу ж перевела погляд. Її очі були спрямовані в бік Ленсінгтон-Авеню. Він помітив, як у цих по-дитячому круглих очах блиснули сльози. Засунувши руки до кишень, він ще раз пройшов повз, зазирнувши їй в обличчя. І коли вона холодно подивилася на нього, усміхнувся. Вона відповіла йому поглядом з повним обуренням. Раптом він засміявся. Він просто не зміг стримати цей нервовий смішок. «Точно так само. У нього міг вирватися схлип», – подумав він. «Просто вже так сталося, що в ту хвилину це був саме сміх. Він знав, що відчуває зараз ця дівчина. Знав це абсолютно точно». «Вибачте», – сказав він. Вона здригнулася і подивилася на нього розгублено і здивовано. «Вибачте», – повторив він і відвернувся. Озирнувшись, він побачив, що вона, нахмурившись, дивиться на нього. У її очах застигло здивування, навіть переляк. Потім вона відвела погляд і піднялася навшпиньки, якомога вище, дивлячись поверх натовпу. Останнє, що він побачив, були її очі сповнені сліз і відчайдушної впертої надії. Ідучи Ленсінгтон авеню він теж заплакав. У його очах стояли сльози, і світилася незгасна надія, зовсім як у тієї дівчини, подумав він. Він гордо підніс голову. Він мусить написати листа Розалінді сьогодні ж увечері. У думці вже складалися перші фрази. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький